Kapitel 2 På min vaktpost vil jeg bli stående, og jeg vil holde stand på forskansningen, og jeg skal holde vakt for å se hva han kommer til å tale gjennom meg, og vad jeg skal svare på i rettesettelsen av meg. Og Jehova begynte å svare meg, og si, Skriv synet ned, og sett det tydelig opp på tavler, så den som leser opp det, kan gjøre det flytende. For synet er enda for den fastsatte tid og det fortsetter å jage frem mot enden, og det kommer ikke til å lyve. Selv om det skulle drøye, så fortsett å vente på det, for det vil med sikkerhet gå i oppfyllelse. Det vil ikke være forsinket. Se, hans sjel er blitt opplåst. Den har ikke vært rättskaffen i ham. Men den rettferdige, ved sin trofasthet skal han få bli i livet. Og sannelig, fordi vinen virker foredersk, «Er en synd og sterk man selvsikker, og han kommer ikke til å nå sitt mål, han som har gjort sin sjel rommelig, liksom Sjeol, og som er lik døden og ikke kan mettes. Og han fortsetter å samle alle nasjonene til sig og gå føre alle folkene til sig. Skal ikke nettopp disse, alle sammen, komme med et ordspråk og en hentydning mot ham, insinuasjoner om ham? Og en skal si «Ved ham som forøker det som ikke er hans eget, og hvor lenge, og som belemrer seg med stor gjeld. Kommer ikke de som krever rente av deg til plutselig å reise seg, og de som rister deg voldsomt til å våkne, så du visselig blir noe de kan plundre? Fordi du selv har tatt bytte fra mange nasjoner, skal alle de som er igjen av folkene ta bytte fra deg, på grunn av utgydelsen av menneskeblod og volden mot jorden, byen, og alle dem som bor i den. Ved den som skaffer seg ond vinning til sitt hus for å anbringe sitt rede på høyden, så han kan bli utfrid av ulykken skrep. Du har besluttet noe skammelig for ditt hus, avskjærelse av mange folk, og din sjel synder. For fra muren skal en stein utstøtte klagerop, og fra treverket skal en bjelke svare den. «Ve den som bygger en stad ved blodsuthydelse, og som har grunnfestet en by ved urettferdighet. Se, kommer det ikke fra herstyrkenes Jehova at folkeslag skal slite bare for illen, og at folkegrupper skal trette seg ut for ingenting? For jorden skal være fylt med kunskapen om Jehovas herlighet, slik vannmassene dekker havets bunn.» «Ve den som gir sine kamerater noe å drikke som blander i din voldsomme harme og din vrede, for å gjøre dem drukne i den hensikt å se på deres kjønnsdeler. Du skal sannelig bli mettet med vannære i stedet for ære. Drikk, du også, og bli betraktet som uomskåret. Begre Jehovas høyre hånd vil komme rundt til dig, og det vil være vannære over din ære. For den vold som er øvd mot Libanon, den vil dekke dig, og rovlysten mod dyrene, den som skremmer dem, på grunn av utgydelsen av menneskeblod og den vold som er øvd mot jorden, byen og alle dem som bor i den. Til hvilket gangen har et utskåret bilde vært når den som former det har skåret det ut, en støpt billedstøtte og en løgnens lærer, når den som former dets form har satt sin lit i det, i den grad at han lager verdiløse guder som er stumme? Ved den som sier til V-stykket «Bli våken!» og til en umelende stein, «Våkn opp, det vil selv gi undervisning!» «Se, det er belagt med gull og sølv, og det er ingen pust i det hele tatt i dette smitte. Men Jehova er i sitt hellige tempel. Vær stille for ham, hele jorden.»